Þá fór hann með hann upp og síndi honum á auga bragði öll ríki veraldar og döfullinn sagði við hann, Þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýl þess. Því að mér er það í hendur fengið og ég get gefið þá hverjum sem ég vil. Ef þú fellur fram og tilbyðir mig, skal það allt verða þitt. Jesús svaraði honum, ritað er, drottin guð þinn skal þú tilbyðja og þjóna honum einum. Þá fór hann með hann til Jérusalem, setdi hann á brún mustirisins og sagði við hann Ef þú ert sonur og guðs, þá kasta þér hér ofan. Því að reyta þér, hann munn fela af englum sínum að dæta þín og þeir munum bera þegar á handum sér að þú steitir til fótin fótinn við steini. Jésús svaraði honum, sagt hefur verið, eftir skalt þú fresta drottins guðsins. Og djöfullin hafði lótið aldrei frestnið vek hann frá honum aðsynni. En Jésús neri aftur til galilegu í krafti andans og fóru freknir af honum um allt og nágrinnið. Hann kendi í samkundum þeirra og lofuðu hann allir. Hann kom til Nazaret. Það sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á Hildardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa, var honum fengjum bók í Esaias Bámans. Hann laug upp bótinni og fann staðinn Það sem ritað er andi drottins er yfir mér, á því að hann hefur smurti mig, hann hefur sendi mig til að flytja fátækum, gledilegum báðskap, bóða bandingjum laust og blindum sín, láta þjáða lausa og kundjöra náðar ára drottins. Síðan lukti hann aftur bótini fekk hann þjóninum og settist niður, en augu allra í samkundunni hvíldu á honum, Hann tók þá að tala til þeirra í dag hefur ræst þessi rýtning í áhörðinuðar og allir lofuðu hann og undruðust þau hugnæmi orð sem framgengu af munni hans og sagðu er hann ekki sonur Jósefs en hann sagðu við þá eflaust munni þér minna mig á orðtætið, læknir, lækna sjálfan þig. Við höfum heyrt um allt sem gjörst hefur í Kapernau Gjörnú hefð sama hér í eftborg þinni. En sagði hann, sannlega segi yður, engum spámanni er veldhetti í landi sínum. En satt segi ég yður að margar voru ekkur í Ísrael á dögum Elía þegar himinin var luktur í þjú ár og sex mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til engrar þeirra sendur heldur aðeins til ekkur í Sarefta í Sítonlandi.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 og fór leiðarsinnar. Hann kom nú ofan til Kapernaum, borgar í Galilau, og kendi þeim hildar Hildardegi, undruðust menn mjög kenningu hans, þegar vald fylgdi orðum hans. Í samkvöndu húsinu var maður nokkur, er haldinu var óhrænum yllum anda. Hann æfti hári röttu, Æu, hvað vilt þú oss, Jésús frá Nazaret, ert þú komin að tortíma oss, ég veit hver þú hin hinn heila guðs, Jésús hastaði þá á hann að mælti, þegi þú og fari út af honum. En illi andinn slengdi honum framfyrir þá og fór út af honum en var þannum ekki að meini. Felmdri sló á alla og sagði þeir hverfið annan, hvaða orð er þetta? Með valdi og krafti skipar hann á hreinu mandum og þeir fara og orðstýr hans barst út til allra staða þar í grenn. Úr samkundunni fór hann í hús Sýmonar, en tengdamóði Sýmonar var allt hétinn sókthýta og báðu þeir hann að hjálpa henni. Hann gekk að, lögdi yfir hana og hastaði á sókthýtan og fór hann úr henni. En hún reis í afstjótt á fætur og gekk sem fyrir beina. Um sólsetur komu allir þeir er höfðu á sínum vegum sjúklinga, haldna ímsum sjúkdómum og færðu þá til hans.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 Litt hjá hinum morgunum fagnaður um Guðsríki, því að til þess var ég sendur og hann prédikaði í samkundunum í Júdéu.